انسان دې دنیا کې ژوندۍ ته ری دې دنیا ته له سور پارا دې راغلي دته د مسافرې یو ژوندۍ دا بیا دې نه تګ دی نو دا انسان دې دنیا کې الله جل جلاله دې خپل عبادت ته پارا پیدا کړي دا به د الله تعالی عبادت کی دا الله نه ما ثواب نه بلča عبادت دا بل نبا د ده کم بوت عبادت کی نبا ده کم سطوری یا دبنسیس عبادت بده ده که دغتا شرک ویلیشی انسان پیدا کرے الله جل جل جل جلو او رزق ورلہ اللہ ورکی پیلا سننستر الله اللہ او بیادہ انسان د دے بوت عبادت کی دے کانی یا دے غن عبادت کی نعوذ باللہ یا دے نواری آترس حکم عبادت کی نو دا انسان دا خوڑیر کمعکل او بے وکوف انسانزا اخپل خالق چچا پیدا کرے آغا یہیر کو اولادو د مخلوقات دا غا سزن عبادت کی چی آغا بخپل مختان جدے الله جل جلاله قران عظیم شریف فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اوست ربد دا کړه ده دا فیصله کړه دا چې الله جل جلاله نما سوا د مرحچا عبادت وکه او وبالوالدين احسانا او قل والدین سره نیکي انسان چې د دنیا ته ارزې دا د والیننو په ذرییابان د راي خا کې حقی کې اومون الله صحانه هو بیا انسان د دنیا کې به یو زری باې چې رای هغه د وال نو بیا د وال د د انسان پرورش او تربیت د ولوک د خیال سا او رالووي کې نو دغه وال نه ډیر دا برد تکلیفونه دا بردشکې چې د خپل بچ د د تربیت کې د را ک او د والیدینو د یو ځواری هم د چې دوی د خپل بچی تربیتو ک دا, دا, دا, تربیت دا, دا نه چې صرف هغهپه کوام او داته رابري دا والیدینو دا, دا, دا زې هم د چې د خپل بشي داست تربیه پوکی چی اغنه یو خمسلمان دا یو یونک انسان دا اغنه جوشی بیا اللہ جل جلالهو انسان دا دخل والدین و سره دا خس حکم کرده والدین و سره به خس اخلاک استعمالی خس خبره بغلتکی خس صلوک بغلت سره دا استعمالی که یو انسان ولو والدین سره سر خس اخلاک خس صلوک دا استعمالی و اصل <سؤال> لذ جنت تدلو ا وزریه جوړ شي جنت تدلو سبب جوړ شي زکه چې والدینو سره خص لوکا فا اخلاق استعمالول دیوانه الله جل جلاله رازق یی او الله تعالی پر مؤمنان و بندگان ته دې خو ته مګړې دي چې تاسو د الله نه ما سیوا دبلچا عبادت مکوئ او د خپل والدینو سره احسان کوئ لیکي کوئ خیر ور او سره کوئ خو سودو کوئ سره کوئ